دله غيص معمول د فیل واقع کیږي چاغر قائم مقام د فاعل ګرې قائم مقام د چاغر ګرې فاعل معمولات د فعل کی اولنې مرفوع اغه سو کو فاعل اوبې ذکر کې چاغوم دې مرفوع اغه د نه فاعل او قایم مقام د چا دی ف ف حب شي ف شي حب شي او فیل د هغه په ای بانې قام مقام شي نب کی علیفلان موصولي دي نائب چې غ د معلوې ده الذي نااب عن ف يا الذي ينوب عن الفاعل اغه اسم چا قائم مقام کیږي دچا فاعل پنایب کی زمیر دی اگر راضی د الف لام وته سله کی زمیر کنا نو راضی د چاتا ال الف لام وته استاد د جاسم الله دی آقای فائل تا دا زمین چا و مر آن آن دا تا راجیدی که زما یو استاد هغه نه تعلیث تاسو په چې دا فرانکې زمیر چا تا راجیدی یا قوت استام مرط راج آ نائب اول الفائل نتا د لفلام او د زمیر سدی راجیدی آغاجی آغاجی کومنه نو نائب کیږي د فائل نه د نیابت څه کی وی په ماله او فیل ما لو په هر هغه احکاماتو کې چې غواړی چا د پارهو فایل لبار چا د پارهو فایل لبار فایل مسند الیهو هم مسند الیهو فایل مرفوع د دې په هم مرفوي کاله جسناد د فیل شو اسم ظاهر تا فعللوبا نو کله جي ثناد د فعللو شي دی ن فر اسم م ظایرر ته فعللو چې کم ځای کې فیل ت سنییاو جمعما را وړلو چې اسنااد شي چاته تا ته دغه شانې دلته صحیح ده او چې کمم زای ک معنس را او کمم زای جایزو نو هغهه دلته فی مالو وطفلو احكاماتو شكام احكامات چالو فائل لو نو باغار طولو كي كم دنو دا نائب دا, دا مفول مالبس ما فائلو دا داغصة دي نائب دي دي وجه ندتا نائب فائل وي صوت وي نائب فائل وي النائبو عن الفائل شكام مقام شده چا دا فائل النائبو عن فائل حضب شي او مفهول لاغب از ځای قائم مقام شي فائل شي حضب شي اوس اس فائل و لحضب کی گی یو دو وجد شهرات نا یکا خلق الانسان و ضعیفا خلق الانسان و ضعیفا پیدا کلے انسان کم زورے چا پیدا کڑے اولا مشهور دیگه نا فالی انظور الانسان مما خولیق خولیق مما اندافق سیست مکنه دو دو وجه چه کم دنه دو حساست او دو أو أو حقارت نا دو او دو خسیستی خساست او دو چه نا زو ی نالیناې حبوش شاهات زو ینالی نې <لناس> حبوششاات چااخې <شاخي> سکړي <سكري> ديشیته <شتان> <سعش بغن> صحیح شو که <تيم> نه یا شوېمل خلیفہ در حظب کړړی شي د وجهې د او د شرافت نه ووجې <جي> چا <جانا> نه حزمت او ده شرف اسنا فایل حذف شد لا قوم دغه خل انسان کیم ده دغه سلورم دواجه ده جهالتنا او کلل پراٹا پراٹا خورل شي ده چا خورل ده مقص معلوم نه ده کین طالبان فکر دې دي لري نو سوري تو کور نه غلا کړی شوی ده چا کړی ده پدانیش دیگه فایل معلوم نه ده شکر خپل معلوم مې ذکر کړو وکړه نو ذکر کو او حذف کو لشدوجی ده چانه جهالتنا تنظیم خوفا علیه هذا کو لجی سووجد خوف نا پدو فایل ونیریږي که ذکر میکو دو طالبان ته د خصوص خې جوړي چو عايش کله شوی دا چاس کله دا اوس ویل شي شنو دي منازم نو طالبان ته بوسه خې جوړي شي وي نو با ستار شانتی وای چې اس کله شي وي خوفا علیه پا غیري بل خوف منه لا غنه سکیږي یاري کې کوشنم ولا له بل نه زل فرټ نه خوفا منه دا غنې را ووم ادمه تعلق په سفایدي پروفایل ذکر کولو کې څه نشتا फायदा فایل ذکر کولو کې نشتا لا کو اذا حييتم بتحييت فحيوا باحسن منها السلام دروازه واچولې شو وق واچې دې کې څه څه کار کوي خو چار څه واچو دګ اوس خبر نشته دګ سف فعند مسلم تا جاته پیدا نکريشه کله رغبت د متکلم په اخفاء د فاعل کې هتا موجودم رغبت د متکلم په اخفاء د فاعل کې د شوقی مني چې د فاعل سره کومه پټه رغبت د متکلم په اخفاء د فاعل خبرونه کوي کنه د دې د وزن ف حب رغبت د متقلیم پفاازه نو بس فیل حذب شي مفول را شي جاغ به داې دا شي پ شي مولی وودري چې ساح کاې چا فوک واخلي فیل خو ورېو کار بهکي سیغه به او بد لا داه چې زبه نو زبه عاممررو لکه زیدون لرکیو امرداغه په دا اوتره نناس کی غوته څه کوي زه ریبا پرون بو یو پور شوې چې غوته څه کوي بدلای چې غو له داس ولته جوړه ده ما نه نه دی راوا او سیګم څه شو نادراشو ته یې شو چې په دې نادر معنا باندې نادر لفظ دلالت کوي ننظره معانه باندېنادرله په سووکي کی لا خبر پوونه شو لکه دا معنا نه را ولي ده ځکه اصل دا ده چې ننسبت د فلو شو فیلثنا د فیللو شو فیل, فیل چاته ووشفا او دلته تا اسنا کو چاته فول ته صحیح ده نه نو خې تهګوره او په سارا شپې ته لکه م خپلم دوره درجه ملي او چرغسو شوشو مصندو الهي پرجامو کې نزاې کې خري څه خوشاله نه چې څه شومزو الهي شمون پاز شومنګه لکه شپه پاز کې نو د خو به باندې لکه په خوا په خپل سیم کې لګيومې پرو نو چې سوار لسمېمبران دی او خې نه پاس کې نو یو خر سو پاز کې چې موږ په کلی کې اتو اړ و اړ ته پک اړول پېږې څه ستور ټول پخابلہ شو پاش ان تاسو کنسلر دی او کسان سان دی او یوته او نا زم دې او نا ایبي نا زم دې شو او کنسلر یو ندي اته په کیسې دی کنسلر ان تاسو په پدې غانو ته شي شو زمونږ کلی کې تاسو ولاړو تاسو ور پاش اړو پهل په کیسې شو تاسو خو لوتو نو له ګډې دې خوشاله شه زم به خیره سره سره شما پاس شما مين پاشو نو شو کاره نو او دی چې مویک که نه تا معه ډېره نادره ده چې مفول ب سه واقع شي مو له واقع شي اوس دینادرې معې لره نادر لفه دی په کار دینادر لفشاته وي نادر لپ هغې ته وئ چې د هغې نظیر پسم کې نه میلاوي دا وې که نه چې د هغې نظر په چا کې نه میلاوي پسم کې نو دا تو ای نه را مخکې را ف او یو فعل فوال دا, دا وزان نادر وی فعل یو فال دا وزان څه دی نادر دی دا څه کوم نن د دین د زیر پچا کې نشته هیڅ کې نشته قدو ایلو جون دب وای او شا ز سوال چول د ال چراغ لدی تو ال سم نه کړه او ال سم نه ان سم او دا وزان راغلی او جون دب سورمل کا بلګرام شه په رحم الله د لارغوله تل يو اوس سينه روانو زمو ما شريف حسين مفتي سه وو يووبل مفتي انا هغه په لار باندې را روانو انا د شيخ سي صدر کی سورملو مالا سيدا مې اصلمل مې دراوې است نو وې سي دی مفتي واجب صدر کی سورملو يو سورمل سوازان دې د طالبان سورمل سا وزن ده نو ما از سورمل وزن چې کم دنو جنده بو برسون که نه نو برسون خودو زمی دي که نه برسون که نه او سورمل لی که نه نو ما وزن برسونوی نو په اسپا خدا وزن نشته سورمل جنده خون شار ده که نه نو ما برسون انوی آو بیچیسن تیاره نیسا چی عربه تیاره سارا می توکو دا غی وزن ما را می توب دیوکو نمینا که دانو هنو دا مطلع دا چې دا وزنونه چی راغلی دي نا جونده براغلی دیگا نا دی؟ یا سو شی راغلی دا بل دو ایل دا شاز دی صحیح شو دا اسماو که راغلی دي اولا خودست شید شاز وزن با اڑای وزن با کار که چون گولا وزن بس گورا دغه د یو د یو ځان لکه کران کار جوړې کنا د اوس د دوه کران کار کړه دې کنا ولکه حال ته خپل یې مې په حالي هغه مخابچه کوم نن کار کوي تما چھنې را لاله هنو دا چې کوم درو د ا یشادو شرب کې تاسو د مازی مجهولي قانون ومله هغه مازی معلوم مزارې مجهولي د مازی مجهولي قانون دا دانه چه حرف اخی ما قبل اخیر لره کسره او دا غینه مخکی دا غینه حرف اول لره حرف اول لره زما او ما قبل اخیر لره څه شي کسره ور کول څه دي واجب بس دا یاد لره کنه نو مځي ما موزه مشغول جوړول بدره تاړو کار ما قبل اخیر لسه شي ما قبل چه رښنی ما قبل اخیر لسه شي ما قبل اخر لك كسره ما قبل اخر لك <تصفيق> كسره او حرف اول درس شي زما ايش وكنا حرف اول له زما سغره زربو جول كشبل ما قبل اخر لك كسره له صرقه او حرف اول زما نوري بشو شو في معنا بلل لرد صد كم لذيذ ايش خبرنا صحيح داسی ما قبل کبل اخیر لیسی شی؟ خسران داغین مقی چی سو متحرک وروف تی غیل زمان داسی با ہے داغین مقی چی سو متحرک وروف تی تول لیسی ورکا زمان صحیح با؟ او سو افتعالا ما قبل اخیر لیسی ورکا خسران او مقی چی متحرک وروف تول لیسی ورکا اوفو توعی لیسی ورکا چوڑا سو کجوڑا نشو بیمان ہوا ہے اکت او سطف علا دا حراجان دوح ریجا بس ما قبل اخیر لگر سرم مقی جسو متحاری پورو تیغیل سور که زمان ما قبل اخیر لفتحا حرف مزارات لزمان بچ چلو گرده بس حرف مزارات لزمان زمان ما قبل اخیر لفتحا بس نور پخبل حال پریده یل دری بونا سجورسو یو زرابو یج دری بونا سجورسو یو جتا نابو شو دا دا مثال سره په اتفاقي مثال کې دا قوخنه ماندیار دی یج تنبو کې یوجو تنبو خبر والے په که کنه بس شکم راځي مانا یا یا تا دحرجو دکنه یا تا یو تا داح احران جما یوجو حران جما اس مثلا احران جما باب ثابيت فبوي احران جما باب سره جوړه جوړه ای لګی په احرنجم احرنجم احرنجا من لك بدرنج افر کان او زاکر مور سید الله غرهت رحمت کی ای حث او دبابه چې سړی زهته لګریل چې چلے ای حث او دبا ای حث او داب طاله کده سدل لګریل یانوب مفول به بس دا غته د دوه قانونونو یاد کی د اجرا لاندې پینزو 20 کې د هوस्पिटल حالت ختم